Дунк ще ніколи не почувався так самотньо, як тоді, коли за його спиною з брязкотом зачинилася брамна решітка замку Ясенбрід. Падав тихий дощик, легший за росу, і все ж від його дотику Дунк затремтів. Через річку навколо небагатьох шатрів, де ще горіли вогні, світилися кольорові німби. Мабуть, минуло вже з половину ночі. Ще кілька годин, і настане ранок, а за ним разом прийде смерть. Йому віддали назад меча та гроші, але тугу не розвіяли. Долаючи брід, Дунк розмірковував, чи не бажають потай судді, щоб він сів у сідло та втік. Може і спромігся бутикти, якби забажав, але то був би певний кінець його лицарству. Він став би утікачем-розбійником і жив би поза законом до того дня, коли якийсь пан зловить його і зітне голову. «Краще померти лицарем, аніж отак жити», – майнула вперта думка. Мокрий до колін, він саме проминав порожнє бойовище. У більшості шатрів було темно, хазяї давно і міцно спали, та подекуди ще горіли свічки. Зсередини одного намету долітали тихі стогони і скрики любовної втіхи. Дунк знову запитав себе, чи не помре він, так і не звідавши дівчини. Тоді він почув пирхання коня і якимось дивом одразу впізнав грома. Дунк обернувся і побіг у той бік. Ось де він, грім, стоїть прив'язаний поруч із каштаном біля круглого шатра, у якому миготить блякле золотисте світло. Прапор на опорній титці шатра змокрів і висів ганчіркою, але Дунк все ж розібрав темні обриси яблука фосовеїв, і вони здалися йому обрисами самої надії. Божий суд бойовиськом, похмуро вимовив Раймун. Ласка божа, Дункане, та це ж означає бойові списи, сокири, телепні, а мечі будуть гострі, чи ви розумієте? Раймун неохочий, відляку белькоче, піддражнив його у перших, пан Стефон. Яблучко з золота і гранатів скріплювало його делію жовтої вовни. Та не полохайся, братику, це ж лицарський бій, а хто не лицар, тому нема чого за свою шкуру труситися. Ви, пане дункане, матимете на своєму боці іншого фосовея, того, який вже дозрів. Я бачив, що Еріон зробив з тими лялькарями, я стану за вас до бою. Я теж хочу, сердито докинув Раймун, для цього досить, але брат різко обірвав його. Хто ще готовий захищати вашу справу, пане дункане? Дунк безнадійно розвів руками. «Я більше нікого не знаю, хіба що пана Манфреда Донберіона, та він навіть не бажав ручитися, що я є лицарем, а тим паче не забажає легковажити заради мене життям». Пан Стефон замислився трохи стурбовано. Тож ми потребуємо ще п'ятьох добрих вояків. На щастя, друзів я маю набагато більше. Лео Довгий Шпичак, Шторм Реготун, пан Карон, обидва Ланістери, пан Ото Бракен, Ова, і пан Чорноліс також, хоча світ ще не бачив, щоб чорноліси з Бракенами билися в бугурті на одному боці. Гразд, піду побалакаю з деким із них. Вони не зрадіють, коли ти їх побудеш, зауважив молодший брат збройносець. «От і чудово», – вирік пан Стефон. «Розгніваються, то лютіше битимуться. Покладіться на мене, пане Дункане. А ти, брате, якщо я не повернуся до світанку, принесеш мій обладунок, засідлаєш гніва і вдягнеш йому ладри для бою. Зустрінемося на полі, на іншому кінці від поборників». Тоді він засміявся. «Гадаю, цей день усі запам'ятають надовго». Виходячи з шатра, Стефон мало не проминився щастям. Та Раймунові було не до радощів. «П'ятеро лицарів», – похмуро присвиснув він, коли його старший брат у перших пішов. «Надії плекати то добре, Дункане, але ж... Ну, якщо ваш брат приведе тих лицарів, яких згадував... Лео Довгого Шпичака, Харциза Бракинського, Шторма Готуна, Раймун підвівся з місця. Він їх усіх знає, то правда, але чи добре вони знають його? Стефон шукає тільки нагоди уславитися, але ж тут йдеться про ваше життя. Пошукайте собі ще людей самі, та й я допоможу. Краще мати на своєму боці забагато бійців, аніж замало. Раптові кроки назовні привернули Раймунову увагу. «Хто там?» – гукнув він, і тут під запону до шатра проліз хлопчик, а за ним худорлявий добродій у просяклому дощем чорному кобиняку. «Яйк!» – підскочив Дунк на ноги. «Що ти тут робиш?» «Я ваш зброєносець», – мовив малий. «Хтось має допомагати вам узброїтися, пане?» «Чи твій вельможний батько знає, що ти утік з замку?» «Хай боги збавлять, сподіваюся, що ні». Дайрон Таргарієн розстібнув Кобеняка і скинув його з тендітних плечей. «Ви? Чи ви геть здуріли, що приперлися сюди?» – дунк витяга спіхов ножа. «От узяти б та й пхнути вас просто у живіт!» «Може, й варто було б», – визнав принц Дайрон. «Та краще налейте келише квина. Подивіться лишень на мої руки!» Він простяг одну з них і показав усім, як вона тремтить. Дунк грізно ступив уперед, суплячись. Та чхати я хотів на ваші руки, ви про мене казна що набрехали. Ну я ж мусив вигадати щось, коли батько завимагали сказати, куди подівся мій братик», відповів принц і усівся без запрошення, незважаючи на Дунка з його ножем. «Правду кажучи, я й не знав, що Яйк кудись там зник. На дні кухля його не було, а більше я нікуди і не заглядав, отож він сумирно зітхнув». «Пане, батько хочуть битися на боці обвинників», – устряг до розмови Яйк. «Я прохав їх цього не робити, та вони не послухали. Батько кажуть, що тільки так здатні захистити Айріонову та Дайеронову честь». «Та не просив я нікого захищати мою честь», – кисло промимрив принц Дайерон. «Хай би її хтось собі забрав та й захищав на здоров'я. Але ж, дзузьки, маємо те, що маємо». І тому, пане дункане, я прийшов попередити, що від мене особисто вам ніщо не загрожує. Якщо є на світі для мене щось страшніше за коней, то це мечі, вони важкі й до біса гострі. Я спробую шляхетно всидіти на коні першу сутичку, а далі от якби ви гарненько торохнули мене по боці шолома, гучно, але не занадто сильно, ну ви розумієте. Я значно поступаюся, братам, в усьому, що стосується бійок, танців, роздумів або читання книжок, але ніхто з них і наполовину так добре не знається на качанні без тями у грязюці, як я». Дунк витріщався на принцового сина і питав себе, чи не хоче і цей пошити його в дурні. «Навіщо ви прийшли? Аби попередити, що вас чекає», – мовив Дайрон. «Батько наказали короле гвардії битися на його боці». Короли гвардії? сахнувся Дунк. Ну, тим трьом із неї, які зараз тут. Дякувати богам, дядько Байлор залишили інших чотирьох у король березі, при моєму ясновальможному дідові. Я й хутко підказав імена пан Роланд Кракегол, пан Донел з Сутіндолу, пан Вілем Вільд. Вони за себе вирішувати не вільні, пояснив Дайрон. Вони присяглися захищати життя короля та його рідних. А ми ж із братами драконового роду, дяка богам, за таке щастя. Дунк порахував на пальцях. То це буде шестеро, хто сьомий? Принц Дайрон знизав плечима. Айріон когось знайде, якщо треба, підкупить. Золота в нього досить. Кого маєте ви? – запитав Яйк. Раймунового брата у перших, пана Стефона. Дайрон зіщулився. Лише одного? – Пан Стефон пішов поспитатися в друзів. «Я можу привезти ще», – мовив Яйк. «Іще лицарів, Слово честі, можу». «Яйко», – відповів Дунк, – «я збираюся битися проти твоїх рідних братів». «Ну, ви ж Дайрона не чіпатимете?» – стенув плечима хлопець. Він сам сказав, що впаде з доброї волі. А щодо Аеріона, пригадую, коли я був малий, він якось прийшов уночі до мене в опочивальню і приставив ножа між ніг, сказав, що має забагато братів, тож однієї ночі зробить із мене сестру, щоб було з ким одружитися. А ще він укинув мого кота до колодязя, каже, що не кидав, та він наскрізь брехливий. Принц Дайрон стомлено здвигнув плечима. Яйк каже чисту правду, Аеріон – гидка потвора. Він, прошу зазначити, вважає себе драконом у людській подобі, тому і розлютився на тих лялькарів. Якби ж він народився фасовеєм, то вважав би себе яблучком, і всім навколо дихалося б легше. Та нічого не поробиш, маємо те, що маємо. Він нахилився, підібрав з підлоги Кобеняка і струсив з нього дощову воду. Мені треба пробратися до замку раніше, ніж батько зацікавляться, чого це я так довго нагострюю меча. Та перш ніж піти, маю побалакати з вами наодинці, пане Дункане. Зробіть мені ласку, проведіть на двір». Дунк якусь мить дивився на принцика з підозрою. «Як забажаєте, ваше милосте!» – нарешті зважився він і вклав ножа до піхов. «Та й щита треба забрати». «А ми з Яйком підемо шукати лицарів», – пообіцяв Раймун Фосовий. Принц Дейрон зав'язав Кобиняка на шиї та натягнув каптура. Дунк вийшов у слід йому під тихий дощ, і вони разом покрокували до купецьких вузів. «Ви мені снилися», – мовив принц. «Ви вже казали у заїзді». «Хіба?» «Та однаково це правда. Справа втім, пане Дункене, що мої сни не такі, як ваші». «Мої сни справджуються, і це мене лякає. Мене лякаєте ви. Мені, бачте, наснилися ви і мертвий дракон. Велетенське чудовисько, могутнє, з крилами, які б могли накрити оцю луку. Він звалився просто на вас, але ви залишилися живі, а він помер. Його убив саме я. Цього, напевне, сказати не можу, але ви там були, дракон там був». Колись ми, Таргаріни, володіли драконами і наказували їм. Потім дракони повиздихали, а ми ще животіємо. Я не хочу померти сьогодні. Самі лише боги віддають, на що мені таке життя. Але й смерті я не прагну. Отже, зробіть мені ласку і вбийте не мене, а мого брата Айрівона. Я помирати теж не прагну, відповів Дунк. Ну, я вас точно не вб'ю, пане мій. Ще й відкличу своє звинувачення. Хоча з того буде мало зиску, якщо Аеріон не відкличе своє. Він зітхнув. Може статися, що я прирік вас на смерть своєю брехнею. Якщо так, прошу вибачити. Я, мабуть, тепер і сам приречений на якесь із семи пеклів. З моїм щастям, на те, де немає ані краплі винна. Його пересмикнуло, і на цьому Дунк полишив принца Дайрона під холодним тихим дощем.